Запис 38. Едно. Здравей мила, заповядай. О, цветя, благодаря, много си щастлив, какво има? Да, щастлив съм, защото имам нова работа та. Две. Здрасти, пешо, как си? Уморен съм, много работа. Три. Какво има? Добре ли си? Не, болен съм, може ли един чай?